Ens trobem aquí a l'espai de la Caixa Social, al Caixa Fòrum de Girona, doncs per aquesta presentació de la 53 edició de la Cantada de Veneres de Calella de Palafrugell i ens trobem amb el director artístic d'aquesta Cantada de Veneres, l'Oriol Uller. Bon dia i gràcies per atendre'ns. Bon dia. Doncs aquesta 53 edició, la 53ena cantada de Veneres de Calella de Palafrugell, que presenta doncs, una línia doncs, continuada a les, a les darrers anys, amb aquesta doncs, aportació o aquest, encara poem dir, aquesta presència femenina no? també de, en la cantada que heu volgut donar des de que tu ents el director artístic, però també presenta algunes novetats. Eh, M'hau de posar el focus, primer tots doncs, en, en aquest fet no? de, del del'bat del al, al voltant del contingut de les lletres, que, que és una de les principals novetats d'enguany. Eh, com ho vau gestionar això, com ho vau eh, començar a, a plantejar això també en els grups, no sé si pu puc parlar amb ells. Sí, i tant, és, una, és un fet que ja es va plantejar des de bon principi eh, i hi va dir als grups que es faria amb les havaneres que, que ells proposessin es faria una lectura que a més no l'he no feta jo sol, sinó que l'he feta juntament amb un equip, amb una educadora social i pedagoga i amb i, amb, i amb, una, amb la presidenta de l'Espai D'Ona de Palafrugell, és a dir, també treballant en xarxa amb l'Ajuntament de Palafrugell, eh, faríem aquesta lectura de les peces que ens proposessin sense cap eh, ànima censora, ni molt menys. Això sí que és una de les premisses bàsiques que ens van marcar tot l'equip de, de, des de l'Institut de Promoció Econòmica, la regidoria, que no, no voldríem censurar res, però sí que, que ens ho llegiríem i que... Intentaríem mostrar i explicar les dues coses: eh, algunes frases, algunes paraules, algunes, algunes actituds, alguns valors que es desprenen d'aquestes lletres. Eh, històricament hi ha hagut lletres i això ens anem donat compte en els últims anys i jo personalment,s doncs que bé. Pegades per motius històrics per motius socials pels que siguin, doncs, doncs fomentaven doncs, des de la discriminació de gènere, des de la discriminació per procedència, des de eh, la, els diferents eh, rols de parella, eh, desigualtats, etc. Es desprenien una sèrie de valors que, doncs bé doncs que, cal, que cal veure i cal... Bàsicament cal que hi hagi un debat al voltant d'aquests valors que es desprenen. Uh, jo crec que si no fem aquest debat és que no som de l'actualitat, que no, no, no estem, estem defugint l'actualitat, és un debat que està candent i que està present a la societat i que per tant uh, necessitem fer-lo. I si no fem aquest debat és que estem morts. Tu has dit, eh? no es tracta tant de censura, sinó d'intentar conscienciar els grups que participen doncs, a la cantada d'aquest fet. Eh, clar, sobre les lletres que ja estan escrites i que porten molts anys tu n'has llegit, no? Algun, algun fragment d'algunes eh, en la presentació. Eh, eh, és més complicat intentar fer aquesta... O sigui, la lectura es pot fer i, i després al final és cantar-la amb la lletra que que, que ja està escrita o, o, o fins i tot canvia alguna paraula com, com, com has dit. Jo, jo, la, o sigui la nostra intenció i la meva intenció és posar el debat sobre la taula uh, i el que defenso sobretot és que la, la música no és neutra i uh, a ja dir defensa que, que la música bueno, que és, que, que una, una peça, una bandera, una cançó és una no és un objecte que l'anem traslladant al llarg del temps i que ja està com, si, com qui trasllada una cadira eh, o un got. No, no, a, a, a, a, això no és un objecte, a, va molt més enllà. A, si cantem aquesta lletra, d'alguna manera estem fomentant a aquests, a aquests valors i que a vegades aquests valors no són del tot positius, o com a mínim Bueno, que, són això, que no són del tot positius uh, per tant jo el que defenso és aquest, que hi hagi aquest debat a partir d'aquí que, que tothom sigui lliure però que la música no és neutra que la música és una activitat i que ens podem qüestionar i la podem revisar i la podem fer de moltes maneres però que hem de, jo crec que hem de fer bàsicament aquest debat doncs eh, això ha quedat clar, entre aquesta línia successòria o aquesta línia continuada que, que he comentat al principi, no? d'intentar doncs, també donar més veu a les dones, també estaria lligat amb això, no? al final, tot, tot, tot és eh, intentar doncs, que la igualtat eh, de gènere i els rols doncs, siguin el màxim igualitaris possibles. En aquest sentit, doncs, enguany eh, tornem a tenir a la, a la Neus Mar eh, com a dir representació femenina, que l'any passat recordo que ens vas voler comentar i vas voler remarcar que les cantants, que els grups de noies que hi són, de dones, no és perquè siguin dones, sinó perquè també ho fan bé. No, no, no, una cosa, una altra o l'altra. No, bàsicament és un criteri de qualitat, i és el criteri que, que bàsicament, si hi ha un criteri a la cantada de, de Calella, és la qualitat, i per tant que tots els grups que pugin allà dalt eh, tinguin una, una qualitat. I si sí, sí que hi ha aquesta, aquesta visió que tu dius, eh, també... Uh, i això me n'alegra perquè nosaltres no hem gestionat també en, el, en, el, en la presència de compositores, que també n'hi ha, any, aquest any hi ha hagut, l'any passat n'hi va bé i ja fa, no, cada any crec que hi ha hagut, sí, sí, cada any hi ha hagut, uh, però és una cosa que no he gestionat jo ni això, simplement ha sortit, i això m'alegra molt. Que, que hi hagi aquesta presència, bueno, per, un, per un fet històric que, que, que no seré jo, jo el primer que ho digui, però, però que és veritat que la presència femenina doncs, no ha tingut el, les mateixes possibilitats que la presència masculina, I, i el cas de la Neus Mar és paradigmàtic, la Neus Mar porta una carrera de molts anys, una traïdició de molts anys, que se l'ha currada i que, i que ha treballat molt per aquesta carrera, i ha marcat una línia, una línia més molt personal, s'ha obert el camí ella sola i jo crec que és de justícia que estigui allà i que en aquest cas en aquesta direcció artística és la segona va que hi confia en ella i perquè a més la primera jo crec que va ser un èxit brutun la seva presència per tant, molt contents que hi sigui. La Neus Mar doncs, és una de les protagonistes i també després tenim Arjau, que torna després d'uns quants anys en, la, en el qual no participava i també tenim eh, el Port Bo, òbviament i després també el Son de l'Havana que s'estrena en una cantada eh, podríem dir que ja era hora que, que, que arribessin a la cantada Sí, jo crec que sí però um... En el cantar del 50ari se'l Cinquantenari eh, se'ls se va utilitzar com a emblema de la cantada i van fer una cantada al Palau de la Música, i això no deixa de ser sorprenent perquè era un grup que no havia participat mai a la cantada de Calella. Per tant, jo crec que sostenem aquest error o aquesta, aquest, aquest greuge històric portant-los a la cantada. A més, amb, una, amb un any que celebrem aquesta, aquest, aquest, uh, aquest, aquest, aquest aniversari amb l'Havana, bueno, jo crec que lliga bastant. Uh, has uh, enquant a la presència al porbó has has dit, una, has dit la paraula és obvi el porbó. Uh, bé jo zobi. Jo crec que és obvi però és que és obvi perquè s hohogunyen. Av uh, dia, uh, Tornem al principi i tornem amb la qualitat. Uh, jo crec que el porbó any rere any fa mèrits per estar allà dalt de l'escenari uh, de, de la cantada i és, i és grup emblema i grup insígnia de, de la cantada de Calella per tant té. té la seva presència és totalment justificada um, en el cas de, de la Rejau, tal com has dit en, des de fa un temps han inaugurat una nova formació i, i, i bé, jo crec que estan en un moment òptim per, per, la seva, per fer la seva presència aquí a la, la Cantada Molt bé, Oriol Sí, Oriol eh... una, una cosa més que no, que no voldria deixar-me és també eh, en la línia d'aquests últims anys és l'aposta per la creació també per la nova creació, per la creació de noves peces i que també lliga amb el tema de les lletres, evidentment, eh, amb, amb, i, i que hi hagin nous referents o sigui, l'interès perquè es renovi el repertori i no, no, no, no tant perquè es renovi, sinó perquè es vagin creant composicions. Si eh, si han creadors, si fomentem la presència de nous creadors, eh, estem engreixant el repertori i estem eh donant aliment perquè la cantada tingui encara uns anys més de vida. Eh, i en aquest sentit eh, també també estem molt contents eh, doncs que que han reragany es puguin estrenar o es puguin cantar per primera vegada peces a la cantada que no s'havien cantat mai i que hi hagi noves creacions. Doncs és, és, jo crec que és un fet eh, també diferencial i, i, molt, i, molt, i molt important, perquè és la cantada que defensa el mateix projecte però que a més eh, dona, dona aliment eh, perquè la cantada i la vanera pugui continuar molts més anys. Molt bé, Oriol, doncs, eh, hem repasat una miqueta el que ens has comentat a la presentació i doncs, pels ulls de ràdio i per la Frugil que ens estiguin escoltant ja teniu aquestes principals novetats amb les quals doncs, les hem repassat amb el director artístic de la cantada. Moltes gràcies, Oriol. A vosaltres, merci. Doncs és tot des d'aquí, Rafel des de l'espai doncs, de, de la Caixa a Girona amb aquesta presentació de la 53 a Venera, cantada de Veneres de Calella de Palafrugell doncs, eh, nosaltres ens acomidem i us recordem que a més a més podeu recuperar tots aquests continguts a la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i també doncs, les paraules de l'alcalde Josep Pifarré i també del primer tinent alcalde i regidor de promoció econòmica Albert Gómez que amb aquesta, doncs, amb aquesta presentació s'acomiada de, de, de les seves funcions a l'alcaldia, ja és que demà recordem hi haurà la sessió plenària que es constituirà doncs, el, nou, el nou Ajuntament de Palafrugell. Nosaltres ens acomidem i ens retrobem més tard. Fins ara.